Köszönő viszony! Esetemben a siker, egy, értsd, a leggyakoribb tapasztalata, hogy te, engem köszönő viszonyjá fokozva le, leszel csak képes, hűséges maradni máshoz. A következő győzelmet akkor aratom, amikor te ezt, sejtve, hogy rájöttem, a hátam mögött, de félreérthetetlenül nekem címezve le is tagadod. Most meg ülhetsz megint tehetetlenül, mert itt hangod, zárójel szépséged, intelektusod, orgazmusod, főztöd, stb. Akkor lesz, ha én méltóztatok kiutalni neked. Szóval kérlek, legyél vonalúbb. Látod, milyen könnyen előállhat egy helyzet, amelyben kényem-kedvem szerint teszek veled. Anélkül, hogy tolakodnának az attribútumok. Végtére is és a kezdetektől tisztán látható végeredmény függvényében ennyi kíméletlenségre jogot formálhatok.